Hallå och hej igen Hej hej uh, Vi ska börja med en liten uh, Nej, välkommen och tack för att ni lyssnar på vår podd oh, Tack, tack. Uh, Jag heter Rebecka och jag kommer från Finland Jag heter Amanda jag kommer från Sverige Och idag ska vi prata om tv-underhållningens pärla, det bästa som finns. Och vi ska snacka om en tv, ett tv-program som vi har börjat se på tillsammans med Lyxfällan, som vi har se på väldigt, en, ett annat program som är liksom högklass, det vill säga ung och bortkämd. Och jag tänkte så här förklara till dem som lyssnar i Finland, det vill säga min mamma, att vad det är för någonting och det, är, det vill säga, det är en reality-show där man har jag tror inte det är tio ungar kanske Aha, tio eller åtta Jag kom tio. Inte ihop, för det är flera som har lämnat tidigare eller så här, ja. Ja, just det, är åtta, åtta tio stycken unga vuxna människor i Sverige som är då extremt bortkända mm. enligt deras eget och deras föräldrars och det har någon konstig orsak så har de här människorna ansökt det här Programmet uh, under den rekryteringen går till <laughs> Helt sjukt Och att det finns folk som att det måste finnas en tävling alltså det är helt möjligt Och då är det så här att de här människorna är väldigt, väldigt bortkämda Och de är med i den här reality showen. Och helt enkelt ska då bo tillsammans Och bli vuxna Och de är allt från 19 år till 23 Ja, kanske 24-åring också. Och de har liksom aldrig gjort någonting själv. Deras föräldrar har gjort allt, de har aldrig städat, aldrig gjort, haft ett jobb. Och de blir de, satt att, och göra jobb och de får faktiskt liksom betala sin mat och fixa mat och städa och allt det här som de aldrig har gjort i hela sitt liv. Det är och så fascinerande. Det här filmas då till vår underhållning. Ja, och så får de så uppdrag på sina jobb. Så, så de, det är inte så att de får kastas in på en arbetsplats Och göra ett faktiskt jobb Utan de får typ så här uppdrag på arbetsplatserna Jo herregud det gör de ju inte Jag är, ehm, alltså, är lite oklart vad de tävlar om Vem är som är minst Nej jag vet inte jag ja, Nej men de tävlar väl om att, att Bevisa att de kan klara av Att leva vuxenliv utan sina föräldrar vem som i slutet programmet kommer i tid till För de är aldrig i tid heller. <laughs> ja, nej, det är sånt. De är ju faktiskt dåliga på att komma i tid. Och men liksom diamanten i den här hemska kronan är ju det att deras föräldrar, sen de här människorna som har faktiskt varit ansvariga och uppfostrat de här kräken, de sitter sedan där, men <laughs> <laughs> de är så hemska, och de sitter sedan där ai. och kollar på hur deras barn, alltså deras samlade skara barn, Hålla på liksom och göra allt möjligt Dumt och liksom idiotiskt på arbetsplats Alltså allt det här, så tittar de på det Och sen så väljer de Tillsammans kollektivt, vem som var Veckans bästa, det vill säga Den som hade bästa attityd och generellt liksom Gjorde bästa mm. jobbet Och veckans sämsta Och sen kommer de att berätta det här Och sen får veckans sämsta någon straff som ofta ser Någon sorts städning av toaletter ja. och... Eller någon sån här, bjuda resten av gänget På middag eller någonting Ja, oh, alltså, ett straff, jag vill inte <laughs> eller laga attack och så. Exakt. Och sen brukar någon det här bästa grejen eller den som vinner sen får en liksom, eller den som vinner den veckan får typ så här men du får gå på bio eller du får gå på spa eller sånt så mm, får lite extra cash. Får lite extra cash. Och jag bara 300 kronor mm. Och sen brukar de sätta det på något ännu dummare som den ena som bara jag sätter det på trav. Ja, jag ska dubbla mina pengar så jag går och sätter det på travet. Man bara, jag förlorar nu. <laughs> det var de pengarna. Det är så genialist. Ja verkligen Jag tror det är en bra recap Vi är en objektiv ja. recap ja, serien, Jag tycker att den går att se på, på vad var det. TV3 Play Ja där kom det ja. så, jag tror, så alla kan gå och skå Det finns säkert på Youtube Det är ju inte första säsongen Som vi har börjat titta på nu Det finns ju fler säsonger och det Vi är gick det på som... SVT innan Alltså, det finns flera säsonger. Det finns så många unga <laughs> bordskämda människor. Mm. Att det finns flera säsonger som vill gå med på det här. Alltså det är helt kul. Ja, helt fantastiskt. Ja, helt enkelt. Amanda, tycker du om den här serien? Jo, alltså, jag tycker, rent underhållningsmässigt, jag tycker att det är skitkul att kolla på. För det är så här, jag blir så fascinerad av att det finns människor som kan existera på det här sättet. och som är så här, Men hur man kan vara typ över 20 och inte någonsin har lagat inte ens ha kokat. Makaroner i hela sitt liv Liksom aldrig hållit en dammsugare det är så här, Jag tycker bara att det är fascinerande det Att jag tycker att det är kul att kolla på så Samtidigt så blir jag jätteskrämd De här människorna ska liksom Forma vårt samhälle. Alltså, Vilket, jag jag är Tänker du på tvättmaskinen Nej jag tycker på, jag tycker på det här Samma snubbe som då han, han fick ju så här genidrag Ja oh, men varför köper folk mat Alltså vi käkar ju bara pasta Och sen kan vi supa med resten av pengarna Ja uh, exakt exactly. liksom. Och det uh. var hans, så de åt pasta Varje dag, bara pasta För att de skulle sen kunna kröka Det var liksom uh. hans Alltså det här, det här är den nivån vi är på liksom. Exakt att det är såhär... <laughs> Visst är det sådana här tvättmaskin ja, En snubbe som skulle tvätta Som aldrig hela sitt liv har tvättat Och visst, det är alltid lite såhär, Man vet typ inte vilka knappar man ska trycka på Men när man är typ 20 bast Så tänker jag att man någon gång borde ha tvättat Eller fått instruktioner om hur man tvättar Men den här snubben liksom kastar in alla kläder, trycker på någon liten knapp och bara, normalt låter det bra. Jag <går> har ingen aning om vilka kläder han kastar in eller vilka färger det är. Eller alltså ingenting. Och sen trycker han igång allting, kastar in tvättmedel och bara, men det är ju inget vatten i maskinen. Han har alltså inte fattat att det är liksom vatten till vid en slang bakom. Alltså man bara... Så Hur ska jag få vatten aha. in i maskinen och sen får han typ panik? Med. Ja, exakt. Och föräldrarnas sitt och skrattar Och den här, hans mammas bästa kommentar bara, ah, men han var Han var ju ändå så pass fiffig Att han tänkte att Nej, men det måste ju finnas vatten I maskinen för att det ska tvättas ja. Alltså jag bara Va? Och du har liksom misslyckat och det är helt grann, kan Så rent så sätt så tycker jag väl alltså så här, Om man tänker på Om det här skulle vara fiktiva personer Och det skulle vara påhittat Så skulle jag tycka att det var skitkul För att det är rolig underhållning Men nu när det är faktiska personer som som existerar och ska fortsätta existera i samma värld som mig så blir jag lite orolig. Men jag tycker fortfarande att det kan vi kolla på. Det kan jag inte sticka under stormen. Ja, det är lite som att se på en alltså biroolycka. Man är fascinerad. Mm. Men man liksom, samtidigt så är man <skrämd>. extremt orolig. Ja. Man bara, åh, liksom. Nej, det, jag tycker ju också att serien är som sagt det finns underhållningsvärde i den, men alltså... Det, det, det skrämmer en att i När man vaknar till och bara säger alltså Jag har kanske gått förbi en av de här personerna På vägen till tuben eller något mm, sånt Ja men också. exakt Om man tänker på att de här människorna som alltså De går runt på de här arbetsplatserna En dag i något av avsnittet vi fick, Då skulle de så här städa på gator i Stockholm Och gå runt där och bara oh, Jag skulle aldrig kunna göra det här i hela mitt liv jag skulle aldrig någonsin kunna ha det här som jobb Och städa upp efter andra människor Och så ser man dem typ i ett klipp senare Så går de och slänger skräp på backen Och bara, bara Alltså de har liksom ingen respekt för att någon annan Måste göra det jobb de inte vill göra Och det är just den där bristen på respekt för andra människor Som, som skrämmer mig lite grann att, att, man kan liksom, att man inte förstår Att det de själva gör har konsekvenser För andra människor När, de, när man till och med sätter dem i en situation Där de får uppleva Mm. Konsekvenserna Av det handlande de har innan Gör Så fattar de inte att deras jobb är någonting som någon annan gör Det är lite läskigt tycker jag eller sen var det någon också när de skulle tvätta, de skulle städa ett hotellrum och sen det här så och då var det så att de tyckte att det var det värsta som fanns i hela världen och istället för att faktiskt städa så började de typ dricka viner från minibaren mm. och sen sa en av föräldrarna nej men usch alltså inte ska de justera det där att det är ju någon som har typ knullat på den där jävla sängen att, ah. att usch var hemskt och bättre att de fästar man bara men det är ju någon som ändå måste städa det där rummet då tycker du liksom att du är bet eller att du ska inte göra någonting som en annan person jag vill ju göra för att överleva liksom ja, det är så jäkla frekt och tänka så liksom bara liksom us Men det blir ganska tydligt vad, vad vissa människor alltså, vad man liksom, ser, gör skillnad på folk och folk. Mm, verkligen. Så. Och det tycker jag är lite alltså, det är ju inte det mest underhållande i det här programmet. Det är mest roligt att skratt. Alltså det är lite så här a på review. <haha> <här> det, är det det är det <här> så star. Och det är kul. så men ja. mm. Nu när vi pratar om skillnader Och skillnader så tycker du att det finns någon Skillnad på just hur äh, De här flickorna För det finns ju tjejer och pojkar i det här Så att hur, hur flickorna är bortkämda jämförs med hur de här pojkarna är bortkämda liksom. Ja alltså vi pratade ju lite, lite Innan vi började spela in sådär, Och jag, alltså, jag tycker det jag, det jag sa då Och det tycker jag nog fortfarande det jag, jag kan på något sätt se att brudarna är lite smartare de är lite skarpare Vad snubbarna är för att Det är lilla man får se Man får ju självklart inte lära känna en person Som om man skulle lära känna den person till person liksom. Men min upplevelse är Att snubbarna på riktigt är ganska Korkade Det är inte många chips i påsarna så att säga Alltså det är såhär tjejerna en, en tjej där alltså hon, hon hade typ sparat pengar Från sin vinst innan Och hon var så här hon gick in och gjorde jobbet hon skulle göra och hon var ganska smart men sen så ser man tendenser till att hon bara så här, jag har lärt mig att jag måste vara lite dummare för att bli accepterad i den här kontexten som jag existerar i på något sätt. Så att, och att hon har haft möjlighet att vara det liksom på något sätt. Hela sin uppväxt har hennes föräldrar gett henne möjligheten att inte vara smart och hon locka till. Ja, uh, och hon var också sådär att hon var jätte så framåt alltså det det var något sådär De hade så här uppgifter där någon slags reklam eller något sånt. Och hon var ganska liksom nog väldigt drivande Hon var väldigt, liksom. väldigt så ledare och sånt. Men ändå så blev hon inte liksom sedd som bra alls utan det var så jag kommer nog inte ihåg vem annan det var Men det var någon mm. annan som vann istället Och då var man sådär, men vad är det här liksom, Att det enda hon gjorde fel då man Var att hon in... var för liksom, taggad och för mycket liksom, Och hon var inte kanske för snäll då. Eller du vet, sådär, Nej, men, så, hon så, var inte tillräckligt högljudd Exakt typ. alltså, ja, i, I de situationer som faktiskt räknades För mm. man såg ju att hon konstant var liksom, Den som ledde gruppen mm. Inte sen när de träffade chefen Eller sådär, så föräldrarna, vad som helst så kom, hon, Men liksom, då sjönk hon tillbaka lite. Exakt, och det var ju inte sådär, att och det är ganska alltså, så här Just hur man ser hur de här pojkarna är bortkämda Så är det så himla mycket som man bara säger Ja de är bara lata Ja men lata och inga ambitioner Ja alltså, verkligen Det finns inget driv överhuvudtaget Och det tycker jag nästan är mer skrämmande liksom. Och de är, För... väldigt många av dem är också väldigt bortkämda Av en av föräldrarna Alltså att det, alltså det är ofta De här killarna har faktiskt deras mamma ofta som jag säger, de har bara gjort allt i dem de har liksom stredat mm. allt de har liksom, de har gjort, det är de här vardagsgrejerna de har liksom aldrig behövt ens göra mm. för att de, de har bara suttit där och när mamman mammorna bara, min lilla pojke <laughs> ja men precis och, och, ja. och de här tjejerna är med sådär liksom, min prinsessa lite så att de har bara fått allt för det är ju mycket Materiella saker. Ja. så Jag går och shoppar. Och, alltså, pappa bara köpte den till mig, det, här, och det vet, så här. Att jag ska bara bli bortkänd. Och sen många säger: Alltså, många av dem har ju sagt så här: Men jag ska bara gifta mig rik. Nej, ja, men bara... precis. För det är ju upplevelsen av Det är inte att tjejerna in, inte kan eller vill eller behöver göra någonting. Det är bara att de får så jävla mycket skit. Så de inte har någon uppfattning om pengars värde, tidsvärde. Alltså, för att det har de aldrig behövt tänka på. Men det. Min uppfattning är inte att de aldrig har alltså, De inte har behövt göra någonting Överhuvudtaget någon gång liksom. Medan alltså, ja, snubbarna de, de sitter där på sina rövar Och får allting alltså, De blir på riktigt typ matade med sked När de är fucking 20 år Det här gör mig så upprörd oh, De är så jäkla dumma Jag kan mm. inte ens alltså, de är så, alltså, så, de är är så, så roliga så Alltså det är ju så högt, alltså jag älskar ju mm. det ena gången när de går till skogen och de ska vara så kämpa och orientera och fan vad ska nu göra, och sen är den ena snubben, alltså ena, han tar bara ett steg ut ur bilen och han bara, nej jag vill inte vara här, det är för myggor överallt alla, alla som jag är med, är med, med de är alla åsnåd, de är dumma huvud de försöker orientera läsa en kart och de vet ingenting, vi kommer alla dö Och typ. det ja, alltså var bara... så roligt när han bara säger det, han bara sen ser de typ en mygga och bara får, liksom, alltså, han bara flippar, och det är liksom helt hilarious äh, Det är roligt, det är väldigt kul Alltså, ah, ah, ne, ja, det är så roligt Men som sagt, sen blir det ju de här stunderna När man bara, oj oh gud, varför? Mm. Vems fel tycker du Att det är att de här Individerna har blivit som de är Att de liksom inte ens kan ta hand om sig själva Är det då fe är felet hos Föräldrarna som alltså har uppfostrat dem Eller är det faktiskt så att de här barnen liksom är på något sätt Eller att deras personlighet är så pass vidrig Att de här föräldrarna inte har ett har val Alltså på riktigt alltså, <laughs> Vissa av dem har riktigt Alltså det finns en poäng till den här frågan Jag tror att Alltså, så här, alltså jag tror det är en kombination av Ganska mycket alltså, så här, Jag tror inte man kan säga att det är såhär Peka på en förälder och bara Det är ditt fel att ditt barn är i rövhål typ. alltså, här, jag, tror, jag tror inte man kan göra det För att det funkar Om det inte det är min så. mamma, då har det. <laughs> Nej, men för att jag tror att det är så himla mycket i en så här skön kombination. Vi har föräldrar som bara säger att jag har skölt mycket pengar. Jag vill att mina barn ska ha allt. Eh, och jag vill inte att mina barn ska behöva anstränga sig. Eh, för att jag tycker att det är schysst. Typ. Som man bara, ah, okej, okay, ja, ja, men då gör vi det. Och sen så får vi typ svinig unge på köpet. Och sen så har vi liksom ett helt... Alltså så, här, så självklart, alla har ju olika personligheter. Liksom. Det är ganska tydligt i, alltså så här att men vissa personer har driv och andra har det inte. Eh, och sen så har vi typ ett Instagram-samhälle där allting handlar om pengar och saker och utseende för alla eh, som också så här bygger på den här, så här konsumtionen. Liksom att, så här, men där pengar inte betyder någonting mer än att så här, ha svin mycket saker. Mm. Och dyra för det. det var lite så här. Jag blev så chockad. Det var något avsnitt. Då skulle de vara ute och jobba. typ Och de står där allihopa med sina kläder och bara, Men herregud, jag kan aldrig använda de här skugna ute. Då kommer de ju bli helt förstörda. Det är, de kostar ju typ. Jag vet inte hur mycket. Men alltså, de är helt vita. 45 000 packar. Uh, och bara den här jackan. Alltså, jag kan ju inte använda den ute. För att, den kommer ju bli helt förstörd Man bara, di, ja, di, du har liksom missat poängen så att hon eller han, hon har en jacka för att vara snygg på Instagram eller eller på, inte, för att alltså inte poängen med att använda den de har liksom missat hela poängen funktionen av ett tag <laughs> Ja men exakt. För att de vet inte ens vad det är liksom. De bara, ah men jag ska bara se snygg ut i det här. Man bara, Va? nej det blir jättekonstigt och det är ähm, ja Nej, de alltså jag känner att det är så här, Men det har ju mycket skulle jag väl ändå vilja säga I föräldrar, alltså så här. Alltså jag vill ju skylla på föräldrarna <laughs> <Ja>. Punkt <laughs> <laughs> ja. Alltså okej okay, vissa sådär Alltså vissa är det ju sådär Alltså för man får ju se de här föräldrarna också Och vissa föräldrar som man bara alltså, Och där är ju den ena mamman som jag typ såhär, Ruta för hela tiden För att hennes son är ett riktigt jävla villigt rövhåll Ja men han, och, jag, han är ju och, verkligen och, och, och hennes man verkar också vara ganska av ett as Men hon är sådär jävligt sådär Alltså så där ändå down to earth Hon bara, ah, men vi har faktiskt misslyckats liksom. Hur ska vi? Alltså hon brukar vara sån här Realitets, så jag vill liksom ja, inte men, vara så där. men alltid när jag ser henne så blir jag säger Inte det är föräldrarnas fel Men sen, mm. men sen där för att hennes son är liksom, Alltså han är ganska hemsk människa liksom, Personlighetsmässigt också liksom. ja. ja, det var ju som något avsnitt Så sa hon det, hon bara, varför sitter vi här och säger att de har gjort ett bra jobb För att de dök upp typ Alltså ja. så här ingen av dem har gjort ett skit och de de har gjort hela Dani och gnälla och, sen, och, det, och så älskar, ja. förväntar de sig att de ska få miljoner för det liksom. alltså, så här, hon bara vi har ju misslyckats mm. totalt liksom. min favorit var också sedan när hon bara ja, den här bilden av liksom, när de skulle städa just sådär, den här bilden av att en utbildad människa som är lat som mm. liksom måste göra de här jobben alltså det är på något sätt sticker. deras alltså, men de inser inte att det, om det är någon som är outbildad och lat så är det de mm. så det är ju rätt person på rätt plats i deras vidriga värld ändå, mm. men de inser inte, för det liksom saknas helt självinsikt och självkritik och sådana bara, amen, fan alltså, ja mm. Nej, men så det är nog många fel men det är ju till störst del så vill jag ju säga till föräldrarna. Ja ja men jag med, faktiskt men de är också ja. ganska vidriga faktiskt. Ja vissa de är bara man alltså man ser du vet så ämen ja, äpple faller inte långt liksom. <laughs> Verkligen inte. Okej, okay, alltså, just för att den här serien heter Ung och så och de här unga då som är i serien, de är alla mellan 19 och 23 som sagt och då, vi är 25, så om vi nu liksom liten och några år tillbaka får vi ge oss liksom, vi är unga mm. till hjärta så att... <laughs> Jag skulle klassa oss mm, som ja. unga ännu så desperat <laughs> <laughs> jag är ju unga, en är mina bästa år Exakt, jag, jag är inte ännu det, jag är sen när jag är 45 liksom. Jaha. Men, så, men just att hur... Alltså vi som uppfattas, som då hör i den här bilden då unga tillsammans med de här personerna på något sätt, så alltså vi klumpas i samma liksom grupp av liksom folk och just hur vi ser på unga i samhället, hur unga vuxna kanske då liksom. mm. och vad, vad är det för bild som den här ser, tv-serien på något sätt alltså förstärka den här bilden som vi har av unga som finns eller vad är det som hur påverkar det den bilden av unga vuxna Ja alltså jag skulle jag säger det, det är ju ganska skrämmande för att alltså det får man ju konstant höra att så här, ja, men alla ungdomar ni är så himla ja, men, bortskämda, otrevliga otacksamma, ni har bara fått allting serverat och bla bla bla det, alltså det är mycket sånt liksom och det är ju lite farligt med sina serier för det bygger ju på det alltså det är, här, det, det är ju en bild som, som bara fortsätter reproducera som så här, ungdomar de kan inte bete sig som folk Och när jag ser på det här så blir jag så här: oh wow Det där är ju inte bra alltså. Men det är ju ja, Det är väl lite farligt det där med Generaliserandet liksom. Av att, så här, att alla unga Skulle vara på det här sättet Jag vet inte vad, vad Du känner Alltså när jag började fundera på sådär just att är det här liksom bara vår tid? Du vet, sådär, för jag också, alltid när man får höra det här när man är ung så eller ni är unga, ni är sådana här ja, ni unga, alltså, såhär, bortkämda och lata allt det här. så började jag fundera just på det här när, alltså, det, är det bara vår generation eller nej, inte vår generation men liksom här, nej, det är varit eller har det alltid varit så och då kommer det ofta fram att ah, det har alltid varit så på, eller nog inte alltid men ändå modern tid 40-talisterna sa då av liksom, de som föddes sen på 60-talet de är unga lata och eller så är det osenkomma. Man tiger liksom 80 och det vet jag att det mm. är alltid är att den generationen som är yngre på något sätt ses som sämre eller lata just de här Jag tycker det finns någon fucking media till bok där det står också att unga är lata. Och man bara med Harry Kylli. Så väl vara santligt. Det kommer att barn mig någon runsten Det här kommer barn mig 20 år. Men jag ska fan ha det hit att alla ungdomar är lata. Jag är men... så kränkt för jag är inte lat. Jag är så kränkt. Jag har aldrig varit lat. Harald Harald som har stått Jävlar alltså <laughs> Nata ungdomar Det går inte för sig Finns Det är just så att det på något sätt känns som att Det här är liksom bara alltså, Det här bara nu råkar vara så att vi föddes I en generation där man har reality tv Som är lite annorlunda alltså, Jag vet inte att en samtidigt så är det ju sådär man, man skulle inte vilja se det här för Man är ju sådär, herregud det är ju Alltså det, är ju så, oh, det är bara de här som är sådana här idioter. Ja, men jag tänker, men liksom. alltså, fattar du vad fett det vore om man kunde börja så här, göra program där man visar sig driftiga ungdomar? Alltså så här, Men det skulle inte vara så underhållande. Nej det är väl det som är problemet. De skulle kunna tvätta, tvätt och Men jag tänker som, alltså, det finns ju skit mycket typ äh, tävlingar, alltså företagstävlingar och sånt för unga som så här, att starta eget företag liksom. Varför mm. gör man inte reality show av det? Kanske inte är lika underhållande som att se någon som aldrig har stoppat tvätt i en tvättmaskin. Att stoppa tvätt i en tvättmaskin. Eller så ska man gå tillbaka till babyboomgenerationen och se där på Och säga till någon kar, att, eller till vem som helst. Eller någon, till en kar då kanske uh -huh. det skulle vara högre chans. Tvätta tvätt. Ja! Uh Vad? -huh. Uh -huh. uh -huh. Du vet såhär, alltså, herregud. Då ska man hitta jäkligt många i den generationen som bara, Jag har inga uh -huh. speciellt inom män. Uh -huh. <laughs> som ska vara här. Uh -huh. Hur ska du dem Va? Vad? Men det är som det klippet som finns på typ YouTube med en snubbe som typ försöker starta en dammsugare och dra i sladden som om man skulle starta en jävla motorsåg typ. mm. Och man bara, vad, vad? Så står det och rycker i den jävla sladden och bara du har inte sett att den ska ligga liksom in i väggen. nej Okej. Det är så många gånger som jag också så där, jag liksom har inte kunnat fatta hur någon maskin har funkat sen här, tack och sen har jag tackat guden att ingen har varit där med någon kamera ja, bara sådär, ja, gud, kolla ja. på den här idioten för herregud så många gånger alltså så många gånger så många olika saker som jag har bara facka upp som den, här, ja, är det ju. Som den ena gången som jag måste berätta det här för det här är så jävla roligt uh -huh. men då när jag jobbar på, en, på ett fartyg baren och jag skulle gå och byta de här liksom öl uh, de? Ja, De ska ja, jag gärna, de ska gå och byta. Och jag vet inte hur jag lyckades. Jag var jättetrött och jag fattade ingenting. Och jag hade gjort det här innan ett exam antal Men av någon konstig orsak som nånting någonting fel. Och istället för att liksom bara... Den, det bara liksom på fortsatte strömma öl ur den för det är så här enorm sladd du måste liksom byta plats och det bara fortsätter komma öl från den och sen började det komma från en annan det slutade med att jag är liksom på riktigt ända till knäna fullt med öl och sådär och helt dyngsur i öl och sen kommer två skåningar och bara öppna dörren två sån här maskinister och bara så vad händer och jag bara men jag vet inte hur jag ska sluta det här det jag bara slösar öl och de bara hämtar en embare, två hinkar vi måste, vi måste rädda öl och bara Jävla skåninga Och jävla... de bara springer efter en jäkla hink Jag bara dudes Och sen kommer min chef såhär hur mycket slösar du jag var nu kanske 30 meter och så... och så att jag inte fick sparka Alltså jag kommer ihåg hennes blick Hon bara ba Och jag bara ups Kanske borde jag vara med på unga och För då skulle vi skömma <laughs> Kanske problemet är att jag inte bortskämd Nej jag ska säga det To be fair du tog in den här uppgiften och typ försökte lösa problemet. Och ja, för det var, var en finsk lastbilschaufför som skulle ha sin morgonöl vid klockan tio. Han skulle få en ha den. Och då råkade det vara så att någon inte hade gått och utdannas. Och jag var ända på skiftet. Alltså det är fantastiskt. Ja, det, var, det är en av mina bättre stunder i livet. Hoppas jag att någon berättar på min begravning. Trillar du upp det här helt enkelt? Ja, vad bra! Gud, det är det är... bra att veta. Kan man ha det här i bakgrunden? Ja, nej, stup, stup, stup, stup, stup, stup, stup. nej. Nu ska vi prata om det, Graunin. Jag stup. blir obekväm här. Ja, det är jobbigt. Nej, men det här är så som sagt, jag tror att vi får runda av här med att den här tv-serien är alltså, som med allt annat i världen så är det, underhållningen ja, ni, är hög. Men samtidigt alltså, är så, på det det. Det är ju det. Alltså, det är ju sådant här att det liksom gör ont att man tycker om det. Ja, det är, faktiskt alltså det, jag det, är det, det väldigt kärleks... så här en hatkärlek måste jag säga. Det är det. Så där, för varannan minut så tänker jag att det här är det bästa som finns, sen tänker jag här, usch. Det är som Allyx ah, och ja, alla... här, vad heter den ullared och ja. fast, ah, den är ah, den är också lite grann. Jo ja, men det, mm. den typen av program där man så här, utnyttjar kanske någon liksom. ah, ja. eller, man gör underhållning av någonting som egentligen inte är underhållande. Som är egentligen är ganska skrämmande och sådär mm. på något sätt. Kan vara så att äh, ah. inte Ulla rädd till den Ulla rädd är, yeah. liksom. <laughs> är bara Ja The fuck liksom På ett sätt så är det ju tråkigt, För att man gör ju när av människor För ah, att de gör är man. sig själva liksom, Och mm. det är väl lite så här, ja. ja Det är också hemskt Men Det är väl hela den här grejen när man så gestaltar personer som På något sätt hamnar i förhållande Till någon annan om att jag är bättre och du är sämre mm. Alltså Ulla Redd är ju typ TV-tittaren en såhär god Jag är mycket bättre än dig person det är sant. Mm. Äh, Och det, på ett sätt så är det ju samma sak att titta på unga och Och vi bara, haha, vi är i alla fall inte lika dumma som ni Alltså såhär Är vi dåliga människor? Herregud sluta det här med att få liksom, självinsikten att man är liksom, dålig människa? Mm. Nej <laughs> Nej, vi får väl ge att vi reflekterar över det i alla fall. Ja, det, no, det, det är ändå skönt. något Det är ändå plus, det är ju liksom ja, man kan, är något, så, Ingen är ju perfekt liksom. Nej, det är ju sant Nej, vi får hitta en ny tv-serie att kolla på helt enkelt. Åh, oh, ja. äh, en Bara, bara recensera tv-serier. Ja, bara recensera tv-serier och försöka hitta vår, vår dröm tv-serie. Åh, oh, Gud! Ja. Okej, okay, men det, det, vi får det helt enkelt hitta någon nytt. Nu alltså. mm -hmm. börjar vi. Tack på vi... det så börjar jag få Hockey om oh, två yes. månader. Hockey VM! Så är det något att göra. Ska det bli awesome! Men tack så mycket för att. Ni har jag hoppas att min mamma har lyssnat på ett avsnitt Men jag tror inte Så jag ska säga hej, det här nu hej, så att Miriam. hon får smsa mig Om hon har gjort det Men jag tror inte att hon har kommit någonsin att göra det. Men tack för att det Jätteroligt att ni lyssnar ja, Och vi hörs igen Hej då. Hej då. då.